«Та ви ж знайомі!» «Тебе давно не видно між людьми!» Не звернувши уваги на марічені слова, сказала Мигельська. «Я написала нового вірша, прийшла похвалитись. Читай, Прокопе, ви любите вірші?» Я відповів, що люблю. І згадав, що так само мене колись питала Грушевичева Христина. «Що за дурне запитання?» «Хіба поезію можна любити чи не любити?» якщо вона поезія. Побачимо, якою сприятливістю наділила природа цю кістляву дівчину. Слухай. На могилу серед степу впав серпанок, в шовк трави неворужкою вповз душею. Розійшлися крутороги по долині. Якби ж то вона писала про нещасних чумацьких воликів, але вона претендує на тон святих кобзарів-заступників і плете нікчемний плід з вічних тіней. Вони шукають на Шевченкових стежках холодні яри і зарослі травою могили з єдиною метою – звернути на себе увагу. Боже, Боже, Україно, спів кайданів! Не стоїно заспівала твоєму муза, дівчино. Тобі б писати про зимові вечори і схилену тінь старої відданиці над рукоділлям. Та Марійка слухала уважно. Іноді, коли серце стужиться, досить сказати, що це вірш, а у вірші згадати про смуток чи надію, і людина повертає на свою протоптану доріжку. Подобається? Гарно, Зорянко. А вам, Мигельська, явно минала моє ім'я? Я не все зрозумів, сказав я. Мигельська журно опустила очі. Народи мій, для кого я стараюсь? Вона кілька хвилин мовчки виконувала цю коронну арію своїх двадцятилітніх геніїв, потім обмінялася з Марійкою, усмішкою і стала розповідати міські новини. З Кракова приїхав повсюди Завадович, читав нам спогади. «Що це за чарівна людина, якби ти бачила?» «Ще один месія», – подумав я, – «що в Йосипа можуть бути за спогади?» Привіз нам Роланову Декларацію Незалежності Духу. Я з такою насолодою читала цю річ, що описати тобі не зможу. Як він страшно змальовує плутократію – Повсюди завадович розказує, що декларація покорила серця, а на неї відгукнулися найвидатніші люди Європи. Іншим разом я тобі принесу копію це якщо ти читала клерамбо, а Жонорів Гімн, гімн вільного сумління. Я не сумніваюся, що декларація полонить галицьку інтелігенцію. Ви, Прокопе, читали Клерамбо? запитала Марійка. «Я маю цю книжку. Я її в окопах читав», – відповів я. «З того часу я вирішив нікому не говорити, що вчився в гімназії». Широкий рот поетеси розтягнула посмішка. Вона дивилася мені в вічі, і погляд її казав. «Як ти смієш тут сидіти?» «Ви оце вели мову про Йосипа повсюду», – запитав я Мигельську. «Так», – сказала вона недбало, – «ви щось чули про нього?» Вони не знали мого прізвища, і я відповів, а я його дуже добре знаю. Мигельська звернула на мене з недовір'ям. Я вирішив помститись. Вийнявши свої австрійські документи, подав їй в руки. Вона замислено потримала я і передала Маріці. «Кого ж він згадує у своїх мемуарах?» – запитав я. «До речі, один його спогад про ваші колоброди. Йосип ще у Львові?» «Цього не знаю. Його збиралися повести в повіти. Тепер поетеса не минала мене очима. А ви скритний, Прокопе!» «Змушений, я шпигую. За ким?» Усміхнулася вона, готова повірити. «За долею». «О, за свою, мабуть, цікаво. Вона поправила спідничку на колінах і, зустрівшись зі мною поглядом, опустила очі. Помиляйтесь. «Оце мушу наймати спільників, бо самому не встижити за нею. Вона метушлива, як повія». «Ти маєш веселого гостя», – звернулася Мигельська до Марійки, – «відпустила б трохи до мене». «Тобі поголодувати не завадило б», – подумав я. «Я вашої дружби не порушу».